Bixente, jera bide eskualeriko laborantzakan balarekin, aurten ere, itzorduan maiten haukuzue, EHZ eta festibararen gari, e, gomitaukamaitu zuen ere, beti zuen zikiruf amatu gogen egiteko, aurten Itxasun igandez, zikiru famatu egiten dugu, zenta rakasta beti hor da? Bai, bai, bai. Aste astetik nik uste laborariak juntatu zian, e, ahosan janik zikiru hori antolatzeko. Eta gu laborantzak amaraikin ere iten du ba, dozena bat urte, hori e, gure gaina egiten dugu Eta, bai, pixkanaka jakasta ondituzdua, ba, eta plazerra maten du. Eta, bai, nik uste, bai, emaitza normal den bezala, baliatzen ditugun itugun mozkinak bizikigosuak dira, presioain aldetik entzatzen gira ere biztan dena indak bat teniten, zenta, bon, duere, a, erosi, beaz, harturik, a, bai, hindiak behar du ere sartzeko txartela erosi, behaz, hoi denak ontutan harturik, bai, bai, huartu gira azken urtetan, bai, jakasta gerotak egi jobiltzen zela, eta guai bizkat denen gira, izan dira urte batzuk nuen, ez da ki, teletan eman dezaun bizkat erregelu trinketian ala, zukohtan ginen, jendia etzen bortxazo hartzen, leko lekojnera pasatzearekin, e, bebirakatu dela zikiru hori, e, igandeko egunaren e, itzordun agusi bat, eta ala, ahabutsa zantzain zuten zen gampotik, klikatxerangak badakibizik guntza hori animatzen. E, Zuzukaldari izan ki, e, espikatzen aldakuzu, nora egiten da, bakita eta gusande, enboran deia ziloa hondibat egiten zinutela eta oro, brasaikin? Be, manera desberdinak ebaliatzen eh, ditugu, depende zetoki, ba, josan ziloa uh, iten zen, lekornen ere, brasaikin iten zen, gio eletan uh, erregelun onduan, gudroin hain gainean ez, eh, etzen pentsatu ere baz, uh, plantxak baliatzen genituen, eta aldiuntan ere uh, itxasun uh, plantxa baliatuko dugu, Bo, bazen aukera, eh, suapizteko, uh, hor aragiak du pixkat manatu, uh, teknika, nahiak dugu plantxa erabilin, sentatu baliatuko dugu 810 kg aragia Hori aski berizia da. Aragi horrek gure oiduriko, ben lenaldia da, eh, baliatuko dugu lagola kantitate handian, um, ala plantean joan gina bialdean, uh, bialdetan 20 minutu, ben batzuk fiskat ala fite uh, erriak, beste batzuk gehiho erriak ere, jendiak uh, nahiago balian badu. Badan horrek ez du mexi hor sobra ere jetzia, jan ber da hola, goso gosoa izanen da hori eta gustu aldetik ez da beste baino azkargago, ebe eh aaldean ziskoa ahunt finago da hor eh, bati maten daku zu hori deus erangabe, ere ardia ah, dela bai. behaz, bon, badira hori esplikatzeko ahazoinainitze horiek dira behaz um, xaxi ahdia jazako ahdiaak dira horiek uh, ahak dira, zikiratuak izan dira tipitan, eta hola azten dituzte kampuan uh, bi urtez gutienik laurte arte, egoten dira kampuan, eta beharrez bukaera Piskat laguntzen dira zen, Behor, baliatuko ditugun dozena bat ahdi horiek zuten horren beharik aita mahua aski askara zuten, baz dira ahdi batzuk aski janik eta biziki gizenak zienak hainbatobe guretzat ala, aragiak behar du behar gizen piskat. Gu hono joanagira berri gitan hono berriz jastatziat, frugaitiat, eta behar ahitzeko da, ahitzeko da, behar da din jastatziat, haragi hori uh, zinez, izi gari da, eta gustu aldetik biziki fina. Eta ausutik eldu da gaineat. Ebe, dinbarrazen ez peleta itxasutik, zenta badira azlea initzan, eta azkenian etzutela, etzituztela ahasprez, ez aski gizena, edo lako, bo jiten dira ezainu jundik, azparnetik heldu dira, Jean Lazalen etxaldetik heldu dira. Bo, jan lazalda pizkat ere, eh? sailo gen pizkat, um, bultzatza iletariko bat, eh? baina, guai, uh, usten dire lekuak aztei, kenu politazen ere, jan, janen, um, agdiak baliatuko dituguak juten, eta ba, egia duzu, han uh, espeletai, txasun, uh, xara aldean, baina, um, azle gerotak ego, guai, gei asle dira, usteut, uh, sailo jertan eh? eta Euskarri kolaborantza ganbarak, ere pizkat uh, animatzen du, um, elkarteo, eta guai sasiko uh, marka uh, sortu dute berri gitan logika horretan gira guai zen mementoa ere promozionatzeko uh, moskin berri hori eta zinez jastatzeko parada hor duzie uh, etzazela hori gutzuez Zer oitura den bezala ilarraikin? Bai, ilarraikin eta oiek oztan atseman ditugu hor bat ditugu baratzezen batzuk ba, neli behoet uh, ere garaian laborantzak amaran egon zen ikastaroiten eta gerostik arremanetan egon gira eta iten ditut hola urtean sonbait uh, barazki kontserbatzen dienak baso barazkidorake hala um, ilarchuliak kuxinatuko ditugu hala pizkat hala geituko deskiego sonbait ala tipulbastan um, eta eta samango puska gozatzeko hala ilargosogosuak xartzeko uh, belentomateak agian uh, bai gohituko dira eh bas eman dute aste dera bez gorrituko dira eta hoien gainetik hala um, piperestia Eta bukatzeko, uh, itxasuko argdi gasna, uh, izeligi barren eta jamuntzolazka gaiena, eta desertab, hori ustugaldatzen, hor badu berea deserta desertaborek, da pantsikap jeden uh, izurako laborarixaren uh, argdi esne izozkia, eta gainetik, itxasuko gerezi bat hala, hori da menua. Mm -hmm. Sumatetan ordean? hori Hori uh, hogei eurotan, hala euskotan, ere hor da alda, Hala, hogeietan mugatzen gira, sartzea, egan behar da, festibalea jiteko, hain erosten aldela igandeko sartzea, sohtzi eurotan, edo tokian berian, hama eurotan. Batakigu, ala, aurrekontu bat dela jenden dako, ala, sartzea amak, bazkaria hogei, ala, zinez merizidu, ala, baliatzen ditugun mozkinen arabera, zauku sobrakario iduritzen ere. Jakin behar da ere onduan, nahi dutenek ere, izango dituztela taloak, eh, familiekin giten dienak, au jak ez dira bortxaz egoten olamainian, bizpairu horren esegidan. Izanen dira, aukera desberdinak jateko, zutik, kanpoan, terraza bat montatuko ute ere, Arroko soaikilan izanen da, denen dako, edo bagnean ez kekparetean jahik edo kampuan. Agnua ba, bagne da edo eostenalko da agnua goi mailako bat edo? Buo, agnua menuaren bagnean da, e, beti bez uh, irulegiko agnua ikin, sotuari erostenizkio goa uh, agnua boteilak, bazen agnua bagnean da, baibeltza edo gohia, utatzenalko da, eta jo bagne, menuaren bagnean uh, kafia eta ondoko ere, ba, batxaran uh, txotxabat, ba, bukatzeko. Eta huestean haipatu duzun taldea ere animatzeko? Bai, klika, klika taldeak bon, hala, frogatu du behin behin gehiagotan e, bazekiela, e, bazkari bat alaitzen ez dira etengabeari haidira e, piskatala plategen ahtian eta bazkari bukaeran jendia bero zeharikin hasten e, da kantuz eta giro poita sortzen da eta bai, erten dugu zikiro famatu eta batzuk ertegute zikiro mitikoa, bai piskat e, klikari eskerre, eh, azken urtetan e, sortuten giroan, e, leko Horneko gajo jauregi hoktan, karpa azpia sultan utzi dute, behin baino gehiagotan. Eta beti ala izan da, ala, joitu bergira ere garaian kuskustuk berlana itentzuela, bizikiuntza, eta klika kartu gudu, segida, ala, ez zinu beki. Mm -hmm. Bon, lekuak txikitzeko, atahi uh, handia da, bainan pentsatzeko da, fite joa iten aldirela? Bon, atahia hundia da, beharik ez, eta azken ugtetan e, boiten tzen poste bat zikiro, eta egifusatzen genituen ono egun bat jende, eta hor, untxalaz denen dako izanen da hor, atahia ezkerbara eta hori hundia da. Lekuak egunean berian, goizeko amakter diti goiti, ori, ala, zahiko gira hori, sartzeetan, zikiro txartelak saltzen, bai, ube aski goiz ditiak, abaliatzia egun gozo hori hori, uh, zintzuk bustitzea, animazio nefrango izanen da hori inguru guzian ba. Hala, elkajlanean egiten baitu hori, eskolegiko e e e laburantza gambarrak EHS-etarekin, bera zonduan izanen da ere, beste animazio frango. Dera errandu goia, Bixente? Dena dugu, ba, eta, ba, ba, Ortengo festivala hibiltaria, ba, deitzen ditu, nomadaguziak, baz, ala, aur gazte, ezain gazte, saustedenak, familian, edo lagunen ahtian, ongi pasatzera, bai, ala, eta ongi bukatzera, itsasuko egune de jori, ba.